Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auudzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah, nasta'inu wa nastaghfiruh, wa nu'minu nasta bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzubillahi na min shururi amfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lahu, wa may yudlil fala hadiyalah. an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى شَرِيفِنَا مُحَمَّدٍ وَعَائِلِ شَرِيفِنَا مُحَمَّدٍ بَارِكْ وَسَلِّمْ عَمَّا بَعْدُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَأَسِرَّ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Maan salaka talika yaltamisu fi an man sahalallahu tarikan ila jannah wa ala sallallahu alaihi wasallam <coughs> Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu masih lagi memberikan kita taufik iaitu kemampuan untuk kita menghadirkan diri kita ke sini untuk menyambung pengajian kita dan insyaAllah sebelum kita mulakan, pengajian kita malah sama-sama kita membaca umur kita Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Allahumma salli ala warahmatullahi Jadi kita buka kitab tafsir eh. Muka surah 420. Jadi minggu lepas kita dah bahas dah tentang apa ni? Nama surah, kaitan surah dengan surah sebelumnya, kandungan surah, kelebihan surah dan juga kita dah bahas dah tentang tajwid dan juga apa ni makna secara lafaz tentang surah Quraisy ni. Dan juga sebab turunnya surah dan hari ini kita sambung tafsir dan ulasan Muka surah 420 <coughs> Bismillahirrahmanirrahim Firman Allah SWT bermaksud Lantaran menjadi kebiasaan kaum Quraisy, Iaitu melindungi mereka di dalam kebiasaan mereka pergi berdagang Pada musim sejuk dan musim panas maka oleh itu hendaklah mereka menyembah Allah Tuhan bagi rumah ini Al-Quraisy ayat 1 sampai 3 lah Li ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal Orang-orang Quraisy Hendaklah menyembah Tuhan mereka sebagai tanda kesyukuran di atas kurnia dan kemudahan Allah SWT sehingga menyebabkan mereka dapat mengadakan misi perdagangan kedua lokasi perdagangan penting. Iaitu pertama ke Yaman pada musim sejuk dan mendapat minyak wangi dan rempah ratus dari India dan juga Parsi. Mereka berdagang pada musim sejuk ke Yaman Memandangkan Yaman pada masa itu Bercuaca panas Maknanya bila keadaan di Mekah itu Musim panas Mereka akan Mengembara ke Yaman lah. Dan Yaman ketika itu Dalam keadaan musim sejuk Dan di sana Di Yaman mereka akan dapatkan Minyak wangi dan juga rempah ratus Yang daripada India lah dan juga Parsi manakala pada musim panas mereka berdagang ke Syam untuk mendapatkan biji-bijian mereka pergi berdagang pada musim panas ke Syam India, kerana pada masa itu negara tersebut bercuaca sejuk masyarakat Quraish yang tinggal di Mekah hidup dengan berniaga dan sekiranya dua rangkaian perdagangan ini tidak dapat dijalankan atau keamanan di Mekah tidak wujud, maka suka bagi mereka untuk menjalankan aktiviti tersebut. Mereka tidak berhadapan dengan ancaman serangan orang Arab lain, kerana masyarakat Arab berpendapat orang-orang Quraisy adalah warga baitullah. Murahatanya yang begitu tinggi kepada orang-orang Quraisy penduduk Mekah adalah anugerah Allah berkat kewujudan baitullah. Antara itu mereka perlu mengakui niimat ini dan mengabdikan diri serta beribadah hanya kepada ataupun dan untuk Allah. Itu tafsiran dia lah. Ha, maknanya, yang penting di situ, Maka sembahlah, beribadahlah, hambakanlah diri kepada Tuhan rumah ini sebab apa sebab kebiasaan mereka mengembara ke apa ni ke Yaman ke Syam dalam keadaan selamat jadi bertahun-tahun dia orang mengembara ke sana jadi tidak ada apa-apa kesulitan tidak ada apa bencana yang menimpa tidak diserang oleh puak-puak yang lain jadi ini satu apa satu anugerah Allah lah kepada orang Quraisy sebab apa mereka ni kan menjaga Kaabah memberi minum orang datang haji walaupun dalam keadaan masa itu masih kufur lagi lah, masih menyembah berhala kan, kerana pada ketika itu dipanggil zaman fitrah belum datang Nabi lagi, belum datang utusan, maka mereka masih lagi menyembah berhala lah tapi tak semualah, ada sebahagian sebahagian masih lagi berpegang dengan agama nenek moyang dan Nabi Ibrahim, antaranya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bapa Nabi, Habakal Siddiq orang-orang yang Dipelihara oleh Allah daripada menyembah berhala lah. dan juga sebagai tanda wujudnya Nabi lah seorang Nabi yang akan lahir daripada golongan Quraisy ni. Di situ Allah memberi kemuliaan kepada orang-orang apa ni Quraisy. Jadi disebabkan Nabi belum lahir lagi, jadi Allah jaga dia orang daripada segala bencana dan sebagainya. Jadi di situ Allah menyuruhlah faliak ya butuh, makasih sembahlah Allah dan juga setengah ulama menglepas kita dakankan mengaitkan surah ni dengan surah yang sebelumnya sebab dia punya ayat tu mula-mula tiba-tiba ya, ayat pertama la ila kerana kebiasaan orang quraish jadi biasanya kerana ini mesti ada sebab jadi setengah setengah ulama kata di sini ayat apa ni surah ni ada kaitan dengan surah yang sebelum. Malah setengah ulama mengatakan Surah Alam Al Tarukay ni dengan Surah Al-Ila fi Quraisy ni satu surah. Dalam sebahagian kiraat dia menyatukan surah ni. Dan Saidina Omar pun pernah menjadi imam membaca surah ni sekaligus tanpa dipisah dengan bismillah. Jadi ada sebahagian ulama menganggap surah ni satu satu surah. Alam Tarukay dengan dengan Liila fi Quraisy ni satu surah. Sebab apa dia dimulakan dengan kerana kebiasaan orang Quraisy. Jadi tiba-tiba je kerana kan. Apa sebabnya? Jadi kisah sebelum tu kan yang Allah Taala apa ni musnahkan raja Abrahah yang nak menyerang Kaabah kan. Jadi disebabkan kalau Allah raja Abrahah tu menyerang Kaabah membunuh semua alim kure maka mereka hapusnya terhapus. Jadi disebabkan apa ni apa ni Allah memelihara mereka daripada apa ni raja Abrahah tu yang nak menyerang Kaabah dan kebiasaan mereka untuk berdagang tu tiak tak terganggulah. Jadi disebabkan itulah ada sebahagian ulama mengatakan bahawa surah ni ada kaitan dengan sebab ataupun sebagai satu surah digabungkan. Tapi itu bukan pendapat yang masyhur lah, pendapat yang masyhur mengatakan surah ni surah tersendiri. Jadi di situ dia jadikan kerana tu dahulu maka aa, dia punya apa ni? jawab dia kemudian maknanya Disebabkan Allah Ta'ala menjaga mereka daripada segala bencana Semasa mereka menjalankan rehlah ataupun pengembaraan ke Yaman dan Syam untuk bisnes ni, dagang ni Maka disebab tu, maka sembahlah Allah Itu pendapat yang masyur Ini lah. yani kaitan tu dengan surah tu sendiri Walaupun ada jugalah kaitan sedikit dengan surah yang sebelumnya Tapi bukanlah dia satu surah yang sama itu pendapat yang masyul Muhammad bin Ishaq dan Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam Menegaskan bahawa surah ini berkait rapat dengan surah sebelumnya Kerana kedua-dua surah ini bermaksud Kami telah menghalang tentera bergajah daripada merosakkan Mekah Dan kami telah membinasakan bala tenteranya Untuk menyelamatkan orang-orang Quraisy Kerana kerukunan hidup, keamanan dan perpaduan mereka tinggal di Mekah. Kaitan tu memang ada lah sebab memang bayangkanlah ketika tu mereka sembah berhala. Kan? Jadi Raja Abraha datang nak serang kan. Jadi Allah menyelamatkan apa ni? Ah merekalah daripada serangan aa, Raja Abraha padahal Raja Abraha tu agama Kristian. Boleh dikatakan Kristian tu agama Nabi Isa lah in, kan? Tapi mereka ni, Demekah ni, menyembah berhala. Tapi Allah musnahkan orang-orang yang agama Kristian tu, selamatkan orang-orang yang sembah berhala. Jadi, di di situ ada makna, satu makna tu sendirilah. Allah Ta'ala memelihara mereka lah. Tapi setengah lama mak kata, sebenarnya disebabkan baitullah Allah tu. Ka'bah pun kan. Macam-macam sebab lah. Lama bagi ada yang kata, kata sebab akan lahir. Kalau kalau misalnya golongan Quraisy dihapuskan sama sekali oleh Raja Abraha, mati macam el Nabi dah lahir kan. Ha. Jadi di situ macam-macam lah Jadi boleh kita secara umumnya boleh dikatakan kemuliaan Allah ataupun anugerah Allah kepada orang Quraisylah. Ha. Sebab tu Allah selamatkan mereka, amankan mereka, maka di situ Allah perintahkan maka sembahlah Allah. Walau apa pun kedua-duanya adalah nikmat. Walau apa pun kedua-duanya adalah nikmat. Nikmat terhalaunya tentera bergajah dan nekmat berada di sisi Baitullah serta bersatu padu di bawah lembayungnya sekiranya mereka tidak mahu menyembah Allah kerana nekmat-nekmat yang lain maka sekurang-kurangnya sembahlah Allah lantaran dua nekmat yang cukup besar ini di mana Allah memberitahu kepada mereka bahawa Allah subhanahu adalah penjaga sebenar Baitullah walaupun terdapat di sekeliling Kaabah berhala-berhala yang mereka sembah Namun Allah SWT memisahkan diri dan berlepas tangan dari berhala tersebut. Kewujudan baikullah menyebabkan mereka dipandang tinggi berbanding dengan umat Arab yang lain. Hakikat ini disedari dan diakui oleh mereka. Perkataan al bait disebut secara langsung dalam surah ini untuk menunjukkan ketinggian martabat dan kemuliaannya. Jadi Allah SWT nak apa? Nak menyedarkan mereka lah, menjuruh supaya mereka menyembah tuan punya rumah ni sebab ketika apa ni tentera Abrahah datang kan nak menyerang Kaabah jadi Abdul Muttalib masa tu jadi ketua Quraisy kan jadi ketika itu dah, dia dah rampas semua unta-unta Abdul Muttalib kemudian Abdul Muttalib berjumpa dengan dia kata kembalikanlah apa unta, unta-unta aku kepada aku lepas tu kau nak apa kau nak musnahkan Kaabah ni kau musnahkanlah kerana Rumah ini ada tuan dia, ada Rob dia, Rob dia penjagalah. Di situ agak lapunnya Abdul, Abdul Mutalib pakai kalimah Rob. Abdul Mutalib kata, ni rumah ni, kaabah ni ada Rob dia. Ada, ada tuan rumah deh. Dia. dia akan jaga dia punya rumah. Di situ jadi Allah dalam ayatnya Allah kata, Allah kata Faliyamudullah. Sembahlah Allah. Allah kata Faliyamudo Robbaha dalbaik. Sembahlah Pemilih rumah ni, maknanya pilih kaabah lah, Tuhan Ka'bah Allah lah. Sebab masa tu mereka belum kenal Allah lah kan. Mereka hanya tahu ada Tuhan yang menjaga kaabah ni lah. Jadi Allah perintahkan supaya orang Quraish sembahlah Tuhan punya kaabah ni, Tuhan punya rumah ni, iaitu Allah SWT. Semasa menafsirkan ayat, maka dalam mereka menyembah Allah, Tuhan rumah ini, Ar Razi, Imam Fakhrin Al-Razi berkata, Ketahuilah, nikmat itu terbagi kepada dua bahagian. Pertama terhindar daripada kemudaratan dan kedua mendapat keuntungan. Jadi nikmat ni apa dia? Nikmat ni ada dua jenis. Satu terselamat daripada apa ni azab seksa dan sebagainya kemudaratan bahaya itu nikmat juga. Lagi satu dapat mendapat sesuatu lah keuntungan itu dipanggil nikmat. Dua jenis nikmat, satu terselamat daripada bahaya, satu mendapat keuntungan Namun jenis nikmat yang pertama lebih utama Lantaran itu orang tua, tua berkata Mempertahankan diri daripada kemudaratan adalah satu kewajipan Sementara berusaha memperolehi kebaikan bukan suatu kewajipan Kerana itulah Allah SWT menerangkan tentang nikmat terhindar daripada kemudaratan dalam surah Al-Fil alam taraqai dan nikmat memperolehi kebaikan pula dijelaskan dalam surah ini mengingati dua nikmat yang besar ini Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan mereka supaya mengabdikan diri hanya kepadanya dan bersyukur di atas segala pemberiannya, seperti mana firman Allah semua yang bermaksud, maka dalam mereka menyembah Allah Tuhan rumah ini jadi dalam surah al taraka itu Allah menyelamatkan orang Quraisy daripada tentera Abrahah namanya Menyelamatkan orang Quraish daripada bahaya. Dan dalam surah Quraish ni, Allah Ta'ala menceritakan nikmat dia kepada orang Quraish iaitu melindungi mereka, mengamankan mereka, melindungi mereka ketika mereka melakukan safar ke Yaman dan ke Syam. Dan juga dalam ayat yang seterusnya tu Allah kata yang memberi makan mereka daripada kelaparan dan juga mengamankan mereka daripada ketakutan. Jadi dua nikmat yang besar ni, maka sembahlah Allah Sehubungan dengan itu perkataan ibadah bermaksud merendah diri, tunduk dan patuh kepada Allah semampu yang boleh untuk mencapai maksud perhambaan yang sebenar. Jadi ibadah. Ibadah ni kata terbitan lah, ataupun masdar daripada menyembah. Abadaya abudu kan. Abadaya abudu tu maksudnya menyembah. Jadi memperhambakan diri. Abdun kan hamba. Jadi ibadah hamba kan menyembah itu semua satu perkataan sebenarnya asal cuma berbeza bentuk saja. Jadi apabila kita bila kita kata kita beribadah kepada Allah tu berarti kita memperhambakan diri kepada Allah Jadi hamba kepada Tuhan dia mesti merendah diri di depan Tuhan dia. tunduh dan patuhlah. Ha. Itu maksud ibadah. Jadi yang maksud ibadah yang sebenarnya kita memperhambakan diri kita kepada Allah Kita merasakan bahawa kita ni hamba Allah Dan bila kita merasa diri ni hamba Maka kita kena tahulah apa status hamba Oleh kerana zaman sekarang ni tak ada hamba kan Hamba yang hakikat sebenarnya tak ada Zaman sekarang dah dihapuskan Siapa hapuskan? Abraham Lincoln eh. Allahuakbar dengan belajar sejarah rudu sekolah rendah dia kata yang menghapuskan sistem perhambak ini Abraham Lincoln presiden Amerika pertama kan eh. tak ingatlah zaman dulu ada sistem perhambaan jadi bila ada sistem perhambaan orang tahulah status hamba tu macam mana kan kalau kita baca buku pun hamba tu kan dalam buku kan sebut hamba ni diri dia sendiri pun tak ada harga diri dia sendiri pun tak ada harga dan dia tidak boleh memiliki apa-apa sahaja tak leh orang bagi duit pun dia tak leh tak leh jadi hak dia semua akan jadi hak tuan dia tu hamba kata diri dia sendiri pun dia tak boleh memiliki dia tak boleh buat dia punya suka semua kena ikut arahan hamba ah ha, tuan dia jadi kalau kita, kita faham apa tu maksud hamba maka dan kita tahu ni kita sedar bahawa kita adalah hamba Allah maka barulah kita boleh merealis, merealisasikan Konsep perhambaan diri kepada Allah tu. Zaman sekarang pun ada juga sebenarnya hamba. Tapi hamba yang berbayar lah. Bergaji kan. Yang kuli-kuli yang kisah tu. Tu macam hamba juga. Lebih kurang tapi cuma diri, bayar lah. Kalau hamba zaman dulu dia hanya diberi makan. diberi tempat tinggal saja Tapi kalau kalau apa ni yang sekarang ni nak kata hamba tak. Bukanlah hamba tapi. Macam hamba lah sama lah kita ni diberi kehidupan oleh Allah, diberi kesihatan, diberi rezeki, diberi macam-macam. Jadi kita kena merasakanlah bahawa kita ni adalah hamba Allah. Apabila kita merasa diri kita hamba Allah barulah sempurna ibadah kita lah. Ha ini manusia dia tak merasa dia ni hamba Allah. Dia merasa dia raja kepada diri sendiri. dia menjadikan nafsu dia sebagai Tuhan dia. Jadi dia lupa bahawa dia ni hamba Allah Sebab tu manusia ramai yang tidak berjaya memperhambakan diri Dalam erti kata yang sebenar Dalam erti kata ibadah yang sebenar kepada Allah SWT Kerana apa? Belum kenal diri dia siapa Belum sedar bahawa diri dia ni hamba Kepada Tuhan yang maha kuasa Iaitu Allah SWT Jadi kita kena faham betul-betul konsep perhambaan inilah lah Bahawa kita ni adalah hamba Allah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dihidupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang diberi rezeki oleh Allah Taala, yang dijaga, diberi kesihatan, diberi rupa paras dan sebagainya. Boleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang lahirkan kita kan, mak kita kan, mak bapak kita lahirkan kita, jaga kita, bagi rezeki kat kita, pun kita sayang. Betul? pun kita sayang jaga kita waktu kecil kan ada yang tak sayang mak dia kat kan, <laughs> kan? adik-beradik kita pun kita sayang anak kita kita sayang bila ada hubungan bila ada hubungan sesuatu tu sesuatu manusia dengan manusia yang lain dia akan timbul rasa kasih sayang ini yang ciptakan kita yang bagi kita rezeki, yang bagi kita kesihatan tak sayang Hmm? Tak sayang Ada saya pernah cakap macam ni Dekat satu tempat tu, tu ada, ada pakcik tu kata Dia kata Ustaz Kalau mak kita Ayah kita Ataupun yang ada hubungan kita Kita rasakan benda tu kan? Dia lahirkan kita Dia bagi kita makan dia, ayah, dia jaga kita berkecil kan Kita rasa benda tu Tapi dengan Allah ni Macam mana kita nak Kita nak rasa kasih kepada Allah Kalau tak, tak nampak pun Dia boleh kata tu, tak rasa pun, saya pun, ya, astagfirullahaladzim. Tak rasa tu, maknanya mana sendiri dia tak merasakan yang Allah Ta'ala ni ciptakan, dia tak rasa pun. Macam mana tu? Maknanya belum lagi lah. Kita, kita apa kena kasih atau kena ada hubungan dengan sesuatu yang menciptakan kita, yang bagi kita rezeki, yang bagi kita sihat, yang macam-macam lah. Tapi kita tak nampak lah tu. Kalau kita, kalau kita dapat timbulkan rasa kasih kita kepada yang tu maka kasih tu lebih hebat daripada kasih yang ada orang yang ada hubungan dengan kita. Kalau kita fikirkan betul betul lah kan. Sepatah Allah Subhanahuwataala dalam ayat banyak lah kata kan, "Wa fi anfusikum Dalam diri kamu tu apakah kamu tak nampak? Memang takkan kita nak tunggu Allah falan datang, peluk kita, cium kita, nak, nasi suap kamu, peluk kita memang tak ada ya. Kan? Tapi hakikat sebenarnya yang lahirkan kita tu mak kita, yang lahirkan mak kita tu. apa? Nenek kita yang lahirkan nenek kita, nenek nenek nenek, nenek, nenek, nenek. sampai naik sejauh. Siapa buat cerita? Apa yang ada kan bumi, yang ada kan langit, yang ada kan segala macam sistem di alam semesta ni siapa yang buat? Baru kemarau sikit dah. Kan? Air tak ada kena jatuh. Allah turunkan hujan. Ah, ha, tiga hari ni lebat hujan. Siapa yang turunkan hujan tu? Tak rasa pun. Jadi manusia tu lah dia tak rasa dia ni hamba Allah. Sebab tu lah dia tak dapat nak menunaikan perhambaan diri yang sebenar kepada Allah SWT. Lah. Rasa ni kena rasa. Kita kena rasa sendiri. Siapa lagi nak pergi rasa? Aha. Allah bagi kita perasaan. Allah bagi kita akal. Kan? Jadi melalui itulah kita kena fikir. Dalam Quran banyak Allah kata, afala tatfakkarun, afala tubsirun, afala taqilun. Kalau kita baca Quran mesti jumpa banyak benda ni. Apakah kamu tidak berfikir? Apakah kamu tidak merenungi? Apakah kamu tidak melihat? Jadi, cara itu cara tu aje. Cara dia kita kena gunakan akal kita. Maksud tujuan akal Allah ciptakan manusia tu yang menyebabkan dia ini lebih mulia daripada makhluk yang lain tu, sebab akal dia. Dan tujuan akal tu diciptakan untuk memikirkan tentang Allah Subhanahu Itu dia punya main maksud. Dia punya main maksud dia. Tapi hari ini orang gunakan akal buat handphone, buat teknologi macam-macam, besi boleh terbang. Orang boleh gunakan akal tu untuk proses abang ni benda-benda dunia ni jadi macam-macam untuk kemudahan diri dia tapi dia tak boleh gunakan akal tu untuk kenal siapa yang cipta dia siapa yang bagi dia rezeki siapa yang bagi dia kesihatan kalau dia tak nak buat tak ada siapa pun di samping tu bolehlah kita menghadiri majlis-majlis misalnya kan kita datang ke majlis majlis tazkirah belajar tauhid belajar tasawuf duduk dalam apa ni majlis-majlis yang men, yang menibut banyak menceritakan tentang Allah Subhanahu Wataala. Di situ sikit-sikit dimasuk lah. Ha, tapi kita sendiri pun secara bersendirian, secara individu kita kena sentiasa memikirkan Allah Subhanahu Wataala. Kalau kita tak nak fikir, dan juga kalau dalam tasawuf ni, dia lebih luas lagi lah. Sebab ni biasanya untuk mengenal Allah, untuk menjalinkan hubungan atau rasa, nak timbulkan rasa dalam hati sebagai hamba Allah ni akhirnya menjadi kekasih Allah tu. Kita kena usaha sendiri. tak ada orang hanya boleh boleh bantu, boleh guide, boleh tolong, boleh tunjukkan cara, boleh bagi, orang kata, dia panggil kemasukan lah, kemasukan sahaja. Tapi dalam diri sendiri kalau kita tak proses benda tu, tak jalan. Sebab tu banyak bertafakur ahli tasawuf ni banyak tafakur dia duduk dia diam seorang-seorang dia, dia fikir tentang Allah Subhanahu taala hatta dalam hadis mengatakan kalau satu orang tu duduk termenung seorang-seorang fikirkan Allah Subhanahu taala lebih baik daripada ibadah 60 70 tahun ibadat sunat sebab kadang-kadang orang tu buat ibadah 60 70 tahun pun belum tentu dia khusyuk ingat kepada Allah tapi kalau kita dapat hadirkan hati kita untuk mengingati Allah itu antara satu amalan yang paling besar. Lah. Memang kalau kala kita nak fikir itu betul, betul. Memang itulah termasuklah diri kita sini. Jadi kalau macam dalam tasawuf ditegaskan bab ni lah. Maknanya sebenarnya Allah tu wujud di kalangan kita, dalam diri kita pun. Kalau kita nak memikirkanlah Tajalli sifat-sifat Allah tu berlaku pada seluruh makhluk lebih-lebih lagi manusia dalam diri manusia tu kan ada Tajalli sifat-sifat Allah dan di dalam di dalam sifat manusia tu ditajalikan kepada alam ni ini dalam konsep tasawuf kita nak kenal Allah subhanahu wa ta'ala di dunia ni bukan dengan kita tengok zat memang takkan dapat tengok punya jadi Allah sebelum kita merasakan kan, yang kewujudan Allah itu melalui sifat-sifat dia. Lepas tu kita belajar Tauhid, kita belajar sifat-sifat Allah. Nama-nama Allah, sifat-sifat Allah kita belajar supaya kita kenal. Kita kenal betul-betul dengan sifat Allah di situ akan timbul rasa ha, kita punya hubungan dengan Allah SWT. Kalau kita tak nak ambil tahu pun pasal sifat Allah, tak nak belajar tentang Allah, tak nak dengar, masalah, macam mana nak timbul benda tu tana fikir langsung pasal Allah Subhanahuwataala tana cakap pasal Allah tak rimbullah. Itu memang kena apa kena kena kena apa kita kena usahakan benda tu. Dia ada peringkat-peringkat dalam mula-mula sekali dalam tasawuf dia ajar kita kena bersihkan hati kita. Sebab apa? Cinta Allah, kasih kepada Allah, ingat kepada Allah ini tidak akan tumbuh dalam hati yang lalai, hati yang gelap, hati yang penuh maksiat, dia tak dia tak timbul. Mula-mula kena taubat dulu. Bersihkan hati dengan bertaubat bersungguh-sungguh. Sampai Allah Allah terima taubat kita, menyebabkan hati kita menjadi bersih, kemudian kita tanam dalam hati kita sifat-sifat yang mulia yang merupakan tajalli sifat-sifat Allah tu. Allah itu Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, Maha Pemberi rezeki, Maha Pemberi, Maha Segala Maha. Tahu tak? Ada tiga syarat Yang pertama kita kena apa ni? Menyesali perbuatan kita lah. Menyesali perbuatan kita dan dengan berhenti perbuatan tersebut lah. Kemudian kita memohon ampun kepada Allah. Yang yang ketiga kita berjanji tidak akan mengulangi semula maksiat tersebut. Ah ha, itu dikatakan taubat yang sebenar dan dia tak akan selesai selagi kita mati ya. Sebab apa? Mungkin dah 20 tahun dia tiba-tiba lepas 20 tahun muncul balik dia buat oleh maksiat yang sama. Ya, tapi itu dikatakan taubat juga tapi belum yang sebenarnya lah. Ha, yang sebenarnya maknanya dia percaya Semua hidup dia meninggalkan maksiat yang pernah dia buat. Bererti dia dikatakan taubat yang sebenar lah, taubat nasuha. Tapi biasa manusia dia biasalah, dia taubat, dia buat dia tau buat, dia taubat dia tau buat, dia taubat dia tau buat, dia taubat, itu biasa dalam hadis kursi Allah kata, walaupun setinggi gunung setinggi langit pun dosa kamu kamu bertaubat, taubat ni maknanya kembali, tabah yang tubuh ni kembali maknanya kita kembali kepada Allah kita bertaubat berarti kita kembali kepada Allah menyesali perbuatan kita kerana kita dah melanggar perintah Allah, jadi kita bertaubat kepada Allah jadi memang tak ada seorang pun boleh nak mewarisi ke guru nak mewarisi kepada enam murid ke ustaz nak mewarisi kepada pelajar ke mak bapak nak mewarisi kan Raihan dah kata iman itu tak dapat diwarisi kan Kita sini kena usaha dalam Al-Quran Allah kata ayayuhallazina amanu aminubillahi wa rasulih wahai orang-orang yang telah beriman berimanlah kamu kepada Allah dan Al rasul eh dah beriman suku beriman lagi apa cerita ni ada Ayat tu. Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulih. Wahai orang, orang yang sudah beriman, berimanlah kamu kepada Allah. Dah beriman suruh beriman lagi. <laughs> apa cerita kan? Maknanya Allah sebagai suruh kita tingkatkan iman kita. Daripada iman mawjud kepada iman matluq. Iman yang sedia ada dalam kita ni yang lemah yang yang tak dapat nak buat apa-apa ni, tingkatkan keimanan kita kepada iman matluq, iman yang dituntut oleh Allah iman yang macam mana yang tuntut? Aa minu kama a manan nas. Berimanlah kamu sepertimana annas beriman annas ni kalau dalam tafsir Ibn Abbas dikatakan sahabat. Berimanlah kamu sepertimana imannya para-para sahabat. Nak tahu macam mana imannya para-para sahabat? Bacilah itu sejarah. Bacilah kisah-kisah para sahabat, macam mana tahap keimanan para sahabat? Nak baca. Sampai boleh dikatakan setengah orang kata gila dia orang ni dia punya tahap keimanan sahabat ni zaman sekarang ni kalau lah ada orang macam sahabat mungkin dianggap sebagai orang gila masa dah tak logik dia punya keimanan dia kepada Allah tu dah sampai satu tahap tak tergambar oleh zaman sekarang ya. tapi itulah tentutan dia dan ketika kita apa ni, berusaha ke arah tu insya Allah lah ada peningkatan walaupun tak sampai tahap sahabat sebenarnya tapi kita dalam proses. Bila dalam proses kita menuju ke arah tu insyaallah bila kita mati kita akan dibangkitkan bersama dengan mereka. Ah. Jadi kalau kita tak usahakan memang tak ada orang boleh usahakan. Masing-masing kena usaha tadi sini lah. jahadu fina lanah diannahum subulana. Barang siapa bermujahadah bersusah di jalan-jalan kami maknanya jalan agama kami akan buka akan pintu-pintu hidayat jadi kita kita usaha atas iman kita iman kita akan meningkat usaha atas ilmu, ilmu meningkat usaha atas amal, amal meningkat usaha atas duit pun duit meningkat ke ha. sunnatullah macam tu lah sunnatullah maknanya kebiasaan Allah aturkan untuk makhluk ni dia usaha, dia dapat walaupun Allah Ta'ala kadang-kadang tunjukkan kuasa dia usaha pun tak dapat ha. tapi kebanyakannya 70% apa yang kita usaha, kita akan dapat kalau tak usaha, tak dapat hmm. sekali-sekala Allah gagalkan tu bukan berarti gagal selama-lamanya lah, suruh usaha lagi lah hmm. jadi orang-orang yang beriman ni orang yang betul-betul dia merasakan diri hamba Allah dia akan usaha atas iman, usaha untuk kenal Allah, usaha untuk lebih dekat kepada Allah, usaha untuk mencari keradaan Allah, usaha untuk tambahkan amal dia, usaha untuk ikhlaskan amalan dia usaha untuk akhirat dia lah Sebaliknya orang yang hamba dunia ni dia usaha dunia Dia usaha untuk senang di dunia, dia usaha untuk supaya dia mewah, dia segapa, dia dia bermegah-megah di dunia ni, dia usaha juga. Orang dunia pun usaha, orang kafe tengok bisnes juta-juta kan. Nak kereta besar, rumah besar, nak sedap, nak hidup selesa kat dunia. Dia usaha sungguh, dia tak duduk relax je. Dia, dia usaha juga. Ya, tapi kita di di di di apa di dunia ni orang beriman Allah su kita usaha untuk kita memahami sebenar lah apa maksud ni kita ni dihantar ke dunia ni kan ha ya, kita kena sedar lah kita ni hamba Allah dan kita perlu harus mem, apa ni memperhambakan diri kepada Allah Subhanahuwataala dengan sebenar-benar konsep perhambaan sekejap je tak lama lagi kita mati baru kita tahu menyesal tak sudah kan kalau lah Minta lagi. Allah itu dia akan minta kan. Rabbana abasarna wa sami'ana farja'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah kami dah nampak, kami dah dengar. Kembalilah kami ke dunia nak buat amal salih. Kami dah yakin. No way. Tak ada dah. Tak ada dalam sejarah orang tu hidup, ada mati, dikembali semula, hidup, buat ibadah balik. Lepas tu, baru mati. Dan dalam ayat yang Allah kata, kalau kami kembalikan semula ke dunia pun, dia tetap makan maksiat. Jadi inilah masa ni kita, kita, kita, habis kita, kita, kita nak nak pulun habis-habisan atau pulang lah. Daripada kita sendiri lah. Kita nak pulun dunia ke nak nak pulun akhirat. Ya. Memang Allah Ta'ala sediakan apa ni. Apa ni perhiasan-perhiasan dunia kan. Dengan apa wanita, apa anak-anak, emas -anak, perak, penyagaan, tempat tinggal, kereta, kenderaan. Macam-macam lah. Memang dihias-hias untuk manusia sebagai ujian. Kalau tak tak lulus ha? Kalau nafsu tak ada, ni semua ujian tak ada, semua lulus. Ha, jadi untuk kita lawan. Allah memang buat benda ni supaya kita lawan dia. Ha, bila kita lawan, kita berjaya. Ha, bila kita tak lawan, kita terpengaruh, kita apa ni gagal, maknanya kita gagal di sana. Memang kalau hanya sekadar kita nak ikut Allah yang penting kita Islam sudahlah, memang tak apa, tapi di sana jangan menyesallah. Kedudukan nanti di sana berbeza. Di dunia saja orang berrebut-rebut kalau boleh dia nak paling, paling tinggi. Kalau boleh dia nak yang paling mulia paling tinggi, paling, paling, paling, semua paling lah. Dia nak kan di dunia ni. Sementara pun nak nak berrebut yang paling, paling, paling tinggi. Yang selama-lama dia tak nak berrebut. Kalau boleh kita nak syurga kita yang paling dekat dengan syurga Nabi SAW. Nah. Jadi kalau Hanis kata, ala lebih Yang penting iman Islam sudah lah. Ruasa, zakat, haji sudah. Adul lah bawah tu nanti. Ha mesti orang kata atas su nanti semua dekat dengan syurga firdaus. Ha kita tu lah bawah ni. Hai tu pun lah. Kalau rasa jenis tak apalah syurga paling bawah pun okey yang pentingnya masuk neraka. Ha ya. Tak apa. Ya. Cilakanlah. Ha kan. Ha. Kalau masuk neraka dah lah tak bisa masuk aku bakar tangan kau dia 10 minit. Kau masuk neraka ya? tak tak apa ya? mas masih aku bakar tangan kau 1 minit je. Kau tanggung tahan mas sini bakal ada ulama kata kalau rasa-rasa berani nak buat maksiat tu ah ha, bakar dulu tangan tu selama satu minit nak tahan, tak hadap tahan. Itu api dunia tu apa tu? Bau apa? 70 kali yang lebih rendah daripada apa ni api neraka. Ah ha, cuba bakar lu dalam seminit, ha, kalau rasa sanggup kena bakar, nah ha, silakanlah buat maksiat. Hmm. Ah. Ha. Siksaan yang paling teruk sekali adalah dibakar. Mati, lem, mati lemas pun tak teruk lagi dibandingkan dengan terbakar. Sebab bayangkanlah terbakar kena serika sikit pun dah sakit kan. Sebab tu Allah sediakan azab yang paling pedih di di di lah dengan dibakar. Tak mati ba lah tu. Ah, dibakar hidup-hidup. Hangus kulit digantikan, hangus kulit digantikan. Ambil obat. Jadi memang itulah dunia sejinnal mukmin wa jannatul kafir. Dunia ni penjara bagi orang beriman, syurga untuk orang kafir. Kalau kita tengok orang kafir tu seronok tak semayang, tak apa tak apa dengan kaya dengan mewah. Oh, Allah Taala bagi nikmat juga kat dia. Bagi memang bagi. Besok siaplah kau kena bakar sama lamanya. Ha, kita ni yang sembahyang, tundung terbalik belajar ilmu pergi sana tak dapat apa-apa. Tak minta Allah tak bagi. Sana tu nanti tunggu. Ini yakin. Kalau iman kuat, yakin kuat, ihtisab kuat, maka dia akan tunggu dia punya ganjaran di akhirat nanti. Ah, itulah dia kena mengaji. Qul <laughs> <laughs> nu <kunu> ma'as-sadiqina kata ya ayyuhal ladzina amanuttaqullah kunu ma'as salihin kunu ma'as salihin bersamalah kamu dengan orang yang soleh sebab orang soleh ni dia akan mencerit apa yang keluar dari mulut dia perbuatan dia semua yang akan mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu taala ingatkan kita kepada akhirat sekejap je tu tak lama pun lam yalbasu illa ashiyatan aw seolah-olah mereka itu mengatakan mereka hidup di dunia ni macam satu pagi sesetengah di banding dengan akhirat yang selama-lamanya kubur 40000 tahun mahsyar 50000 tahun itu pula siapa fikir betul-betul duduk merenung betul-betul ish kubur 40000 tahun padang mahsyar 50000 tahun macam mana nak hadapi ni silap-silap dia 24 jam dia berada kalau betul betul lah dan satu-satu apa satu hari di sana 1000 tahun di dunia ha kalilah sendiri sanggup menghadapi benda tu di sini panas sikit benda tak tahan kan susah sikit benda tak tahan sebab tu para-para ambiak para-para wali para-para ulama, para-para kekasih Allah semuanya sengsara kebanyakannya hidup susah di dunia ni sebab apa dia tahu dia, dia sengaja menyusahkan diri dia supaya dia senang di akhirat banyak orang hari-hari kita dengan barang siapa yang banyak ketawa di dunia, banyak menangis di akhirat. Dan barang siapa yang banyak menangis di dunia, dia akan ketawa di akhirat. Barang siapa banyak susah di dunia, dia akan senang di akhirat. Barang siapa banyak senang di dunia, dia akan susah di akhirat. Ini tidak bergantung pada keimanan kita lah. Ha, kalau kita punya yakin kita kuat, keimanan kita kuat terhadap ha, perkara akhirat ni, maka automatik dia akan mendorong diri kita lah. Dia tak ada orang lain. Dia dia, dia kata apa? Apa dia panggil? Self-determination. Apa tu dalam masa Melayu? Ha? Self-determination. satu apa? Motivasi diri lah. Diri sendiri itu yang kena buat keputusan. Aku akan usaha untuk akhirat aku. Aku nak selamat daripada neraka. Daripada azab kubur, barang namasyar. Aku tak mau singgah satu saat pun dalam neraka. Aku nak sampai di sana. Terus dihisap dengan. Kalau boleh tak dihisap langsung. Teguh masuk syurga. Nah, ha, itu ke, diri kita kena buat satu ketetapanlah. Bila kita dah set mind kita macam tu, ha, kita, sampai kita usaha sungguh-sungguh dan kita doa kepada Allah. Sekejap je dah tambah lagi kita mati dah selamatlah. Senang selama-lamanya, nikmat selama-lamanya. Itu aje ujian hidup ke dunia ni. Cuma tapi itulah kita tengok sana, tengok kiri, tengok kanan, wah orang tu mewah, orang tu macam tu, orang macam ni. Ha, tak apa kan? Biar tau tengok je Allahumma laa 'aysha illal aakhirah nabi dah ajarkan tengok kemewahan dunia baca doa Allahumma laa 'aysha illal aakhirah ya allah tidak ada kehidupan melainkan kehidupan di akhirat apa yang kita tengok di dunia ni keseronokan apa ni kemewahan apa ni harta duit macam macam lah... sementara je kalaulah kita boleh bersabar sikit nanti yang akan menanti kita di sana satu nikmat yang sangat besar selama namanya dah kita dah bahas kan bab-bab syurga dalam hadis 40 ingatkan baliklah sambung seterusnya Allah SWT menyebut dua nikmat lain yang dikurniakan kepada orang-orang Quraisy kedua-dua nikmat ini ditegaskan oleh Allah SWT menerusi firman-Nya bermaksud yang mengenyangkan mereka daripada kelaparan ayat yang keempat Allah itu akan memahum ayat yang keempat dan sambungannya wa amanahum minkhaw Allah adalah penjaga rumah itu Kaabah Dia jualah yang memberikan mereka makan dan menghindarkan mereka daripada kelaparan Allah melapangkan rezeki mereka dan mempermudahkan cara untuk mendapatkannya Lantaran wujudnya dua rangkaian perdagangan Menyebabkan mereka terhindar daripada kelaparan yang dahsyat Seperti yang telah mereka alami sebelumnya Setiap kali kita nak makan tu Aktikat kita, hati kita, kita kena Ya Allah, this king kau lah yang bagi Walaupun mak kita yang masakkan, walaupun kita beli kat kedai Tapi dalam hati kita, kita ya Allah, this king kau yang bagi Itu kena ada lah. Adapun kita ber, kita ada duit, berjalan pergi kedai, beli makanan itu semuanya satu satu asbab yang untuk Allah uji bagi orang beriman untuk dia lebih cenderung kepada hakikat yang sebenar ke atau dia terpengaruh dengan asbab. Ya. Walaupun macam mana pun, kita orang bagi ke, kita beli ke, macam mana, kita kenalah dalam hati, antikat eh, kita, Ya Allah, ini kau yang bagi rezeki. Sebab nak Nabi kita, Allahumma barik lana, fima rozaktanah. Maksud doa tu tinggi tu kalau kita betul-betul baca ini kita baca saja, tapi mana apa pun tak tahu tak menghayati doa tu makan. Allahumma ya Allah barik Berkatkanlah kami. Allah berilah keberkatan kepada kami fi ma razaqtana. Terhadap apa yang kau rezekikan kepada kami. Jadi apa yang kita nak makan tu Allah yang beri walaupun dapat macam mana pun cara tetap Allah yang bagi. Kalau Allah tak berkehendak nak bagi kita rezeki tu takkan apa? Walaupun kita kerja susah, payah bagi petang dapat gaji dengan duit tu. Kita boleh beli berat, masak nasi, beli ayam, goreng, makan. Kita rasa nampak macam kita yang bekerja besar, kita yang rezeki kita yang sediakan. Itu Allah punya sunatullah. Allah lah tak nak bagi makan. Dia buat macam mana pun tak akan makan. Jadi Allah uji benda sunatullah asbab ni dengan eh, untuk manusia. Supaya dia nak ingat kepada Allah ke, atau dia nak disebabkan benda tu kepada diri dia sendiri. Manusia ni antara hijab antara antara Allah dengan dia yang paling paling tinggi sekali, diri dia sendiri. Hijab yang menghalang seorang manusia tu antara dia dengan Allah adalah diri dia sendiri. Hijab ni halangan lah. Dia banyak rasa dia, dia yang buat, dia yang ni, dia yang tu. Aku yang buat, aku yang kerja, aku yang dapat duit, aku yang beli makanan, aku yang masak, aku yang suak, aku yang makan. Nah, itu bila dia, bila dia dah di aku aku aku tu maka akan hijab makin tebal lah, makin tebal maka kat situ dia lupa kepada Allah. Apa guna ni? Nabi ajar lana fi ma razaqtana. Apa gunanya Allah? Dah habis makan, alhamdulillahil ladzi at'amana, segala puji bagi yang telah memberi makan kepada kami. Patutnya tak bahalah baca, alhamdulillahil apa ni? Terima kasih kalau puji kepada diriku Kerana diriku kerja sungguh-sungguh Dan aku makan Tak macam orang ha? uh, uh. Rezeki ni aku yang cari Aku yang usaha Tak sebut macam tu pun Semuanya ni sebab apa sajalah Bangun tidur, nak tidur Nak tidur pun Bismillahirrahmanirrahim yeah. Dengan, dengan nama kau lah aku tidur dan aku mati Aku hidup dan aku mati Bangunnya hmm. alhamdulillah akhirnya badan ya Allah, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku semula daripada tidur atau mati kecil. Buang air pun Minta ke Allah supaya Allah bersihkan diri kita daripada kekotoran. Jadi apa apa lagi? Dah macam-macam cara Nabi ajar untuk hubungkan diri kita dengan Allah pun kita tak dapat. Semayam so, pun duk lalai lagi. Betul tak? Allahu Akbar Allah Maha Besar Tapi dalam peluang otak ni Duit lagi besar Rumah lagi besar Wajah tu sama wa. Aku menghadapkan wajahku kepada pencipta langit dan bumi Inna salati wa nasuki wa mahyaya wa mati Dillahirrabbilalamin Cik, kau main lagi kan Segala ya, Inna salati semayangku Wa nasuki ibadahku Wa mahyaya wa mati Hidupku matiku Untuk Tuhan sekalian alam bohong Allah kata baca doa iftitah tu kau main lagi macam orang kita pergi jumpa dia wahai wah aku cintakan kau kau lah segalanya tukuh. tapi di dalam hati mudah lah kau cakap je lebih betul apalagi Allah SWT kita berdiri depan dia cakap bukan main lagi dalam hati duk ingat benda lain ulama' kata antara penghinaan yang paling teruk sekali ketika kita sujud tu tunduk tu, letak kepala kita ketika sujud tu, tetapi hati kita ketika tu ingat selain daripada Allah itu satu satu perbuatan yang penuh dengan kemunafikan bayangkan letak kepala ni, sujud kita sujud kat siapa tu, kalau orang lain suruh kita sujud kat dia kan, eh macam ni sujud kat aku, nak kita sujud penumbuk sepiji mana kita nak tunduk kat orang tapi yang kita tunduk yang yang kita sembayang lima waktu tu sembayang sunat kita tunduk-tunduk kat siapa bayangkanlah ketika kita tunduk tu hati kita boleh ingat benda lain oh, itu kan satu sebab tu sembayang tu ada perbuatan dan ada bacaan okay, katakanlah kita tak faham kita baca tapi perbuatan yang kita tunduk tu tu untuk apa kita tu, tunduk kat dinding tu <tuk> <tuk> ha. takkan kita tunduk kat dinding tu kan perbuatan tu pun kalau orang mungkin tak faham nama apa yang dia baca dalam sujud. Ya, tapi perbuatan dia menunduk di tu tak ada makna bagi dia. Tak rasa betul dia, dia menunduk dia di depan Allah Subhanahu Wa ya, itulah dia. Punca rihatilah hati Hati rihatilah dihijab dengan bermacam-macam hijab maka di situlah hubungan dengan Allah jadi jadi keruhlah. Nah, ya, jadi proses dia kita kena bersihkan hati kita. Tidak dapat tidak Firman Allah wa Maksudnya dan mengamankan mereka Daripada ketakutan Al-Qurash ayat 4 Mereka dikurniakan dengan keamanan dan kestabilan Oleh itu wajarlah mereka Mengabdikan diri hanya kepada Allah Dan tidak melakukan syirik Dengan menyembah patung-patung Dan juga berhala Ibn Kathir berkata, Sesiapa yang menyahut suruhan Allah ini, nescaya Allah akan memberikan kepadanya keamanan di dunia dan di akhirat. Akan tetapi, sesiapa yang mendurhakai Allah, Ia tidak akan memperolehi keamanan tersebut. Daripada Allah SWT, Daripadanya Allah SWT berfirman. Dan Allah membuat perumpamaan sebuah negeri yang aman, damai dan tenteraan. Rezekinya dan kemewahan datang dari tiap-tiap tempat Kemudian penduduknya kufur akan nikmat-nikmat Allah itu Maka Allah mendera mereka dengan kelaparan dan ketakutan Disebabkan apa yang telah mereka lakukan Dan demi sesungguhnya telah diangkat seorang rasul dari kalangan mereka sendiri Tetapi mereka mendustakannya Maka mereka pun ditimpa azab kerana mereka zalim An-Nahal ayat 1.12.13 Masyarakat Arab sentiasa berperang antara satu kabilah dengan yang lain Mereka saling memperhambar tawanan, tawanan satu sama lain Namun orang-orang Quraisy selamat daripada bencana tersebut disebabkan kesucian tanah haram ini Kaabah. mana terselamatnya mereka daripada ancaman tentera bergajah hapsyah Allah berfirman maksudnya tidakkah mereka lihat bahawa kami jadikan negeri mereka tanah suci yang aman Sedangkan di sekeliling mereka manusia saling berperang Malaysia aman damai Syria Siriagana bunuh Mesir perang tak rasa lagi nikmat Allah. Ha, macam mana tu? Padahal Allah sendiri yang suruh apa? Suruh rasa kalau disebabkan aku amankan kau orang, ha, aku amankan kau wahai manusia, aku amankan kau, aku jadikan Malaysia aman damai, aku bagi semua ala kena-kenang kau naik kelas ke, harga minyak, harga tu GST semenda itu biasalah tu. Tengok Syria apa jadi? Bayangkanlah kita negara kita jadi macam Syria. Apa jadi? Ini satu nikmat yang kita boleh kata tak rasalah ustaz. Oh, Susahlah benda tu. Mana tak dapat nak merasakan nikmat Allah tu. Wa in ta'udhu nikmatullah la tuhsuha la. Kalau kamu nak kira nikmat Allah ni, tak boleh kira. Satu ayat tu juga lah fi anfusikum mafalatubsirun. Ma susah sangat kau nak tengok kat luar tu nikmat Allah, tengok dalam diri kau tu proses kau elok je makan kenyang batu tidur bangun batu buang air kecil buang air besar cuba Allah tahan tengok banyak buang air besar seminggu apa jadi ha, siapa yang proses makanan makan nasi lepas tu jadi tenaga siapa yang buat tu siapa buat hmm, tak rasa susah kerana apa hati gelap jadi memang iman itu tak ada cara lain Dengan segala keadaan yang wujud dalam dunia ni Semuanya adalah tajalli sifat-sifat Allah Di satulah segala kejadian yang berlaku dalam dunia ni Ataupun dalam diri kita ni Semuanya di situ ada tanda-tanda kebesaran Allah Apa yang menyebabkan hati itu gelap? Manusia itu sendiri yang buat hati-hati gelap maksiat. Apa itu dalam hadis mansuh barah uh, ah popular, satu manusia tu membuat satu maksiat, satu titik hitam akan melekat dalam hati dia. Manusia ni bila lahir-lahir dia hati dia bersih, bayi tu hati dia bersih. Ha, jadi mak bapak kan, daripada kecil-kecil lagi dah ajar dia jadi nak jadi jadi binatang. Jadi Batman, jadi Spider-Man, jadi kelawar, jadi jaring labah-labah. Beli baju Batman, Spider-Man bagi anak dia pakai manusia sebab baik, -baik kejadian nak susah nak jadi binatanglah dah batman dia kan Lepas tu kan klawar patu kena tipu dengan Yahudina Sanni sikit oh kuat boleh apa batman boleh kebang boleh tu. itu itu dekat kita ulama kata segala ada dalam dunia ni ada dua saja nur atau zulmat cahaya atau kegelapan kalau yang masuk dalam hati kita ni bukan cahaya berarti kegelapan agak ha, itu kita kita teliklah diri kita lah. Berapa banyak nur yang kita usahakan untuk dalam hati kita dan berapa banyak kegelapan yang kita cetak dalam hati kita. Semua perkara yang maksiat yang sia-sia semua akan menyebabkan hati kita gelap. Semua perkara yang taat akan menyebabkan hati kita bersih. Sebab tu Abu Nabi kata bayi ni abdududarin lahir dalam keadaan fitrah mak bapak dia lah yang menyehudikan dia ataupun menasranikan dia. Allah Ilyas tu, pengasas tablik tu kalau baca sejarah keluarga dia bapa dia tak bagi dia campur dengan orang pun daripada kecil sampai besar, duduk dalam kampung dia tu saja maknanya dia semua hidup tak pernah tengok TV semua hidup tak pernah baca sohkabah semua hidup tak pernah terdedah dengan dunia luar oh, habis itu ustaz kalau macam tu tertinggal lah dia hidup sihat je jadi wali Allah lagi jimat mati semacam sekarang usaha dakwah ni tersebar seluruh dunia sebab dia tak belajar ABC pun tak tahu, I bahasa Inggerisnya ABC tak tahu. TV pun tak nak tengok, teknologi lah apa pun tak tahu. Hidup eh, sihat. Jaga betul-betul hati supaya dipelihara. Tapi kita kat Malaysia ni habis setiap yang yang yang yang bukan taat Masyarakat, semua akan menyebabkan hati kita gelap jadi kita kita kita muhasabah di sini lah. kita dok polis dia sentiasa tu yang kita tengok yang kita cakap yang kita dengar yang kita fikir yang kita buat dengan tangan yang kita berjalan menuju ke satu tempat itu semuanya ada efek kepada hati tu tu 24 jam Hatta kalau kita ambil wudud kita nak tidur dalam keadaan wudud pun hati kita jadi busuk. tengok apa dengar tu ya, tengoklah apa yang kita tengok apa yang kita dengar apa yang kita fikir apa yang kita cakap apa yang kita buat so, semua akan beri kesan pada hati dia dua saja kesan dia tak positif negatif tak cahaya kegelapan sebab tu al-tasawuf ni ditegaskan betul-betul hati hati tu paling penting dalam diri manusia ni hati iza solahat solah aja sedukulu wa iza fasadat fasadat aja sedukulu hati kalau baik baik seluruh anggota hati kalau tak baik tak baiklah seluruh anggota sebab tu tasawuf ni dia cerita hati je ya? sampai imam Ghazali karang ya Ihya tu Empat jilid dua jilid terakhir jilid tiga, jilid empat tu khusus jilid ketiga tu tebal ni untuk bersihkan hati je macam mana nak kena penyakit hati macam mana nak bersihkan dan yang jelik yang keempat pun tebal di juga macam mana nak mengenali sifat-sifat yang baik macam mana nak masuk ke dalam hati barulah boleh Allah tajalli dekat hati macam tu barulah wa iza zikrullah wa bila disebut nama Allah Bergentar hati wa iza tuliat alaihim imana bila dibacakan ayat Al-Quran. meningkat iman dia Kini dah berbuih dengan doa baca Quran, baca Hadis, doa cerita pasal Allah, centuh. Beda senjini dah, dah tebal lah maksiat, kegelapan dalam hati itu dah berkarat. Lah. Alaketan Quran, bal rona ala kulubihim bimakanuk sibun. Bahkan hati mereka itu berkarat kerana apa yang mereka kerjakan. Ah. <coughs> banyak baca Quran ya secara umumnya lah kalau secara khusus pergi masuk tasawul lah Saya seorang mursyid seorang guru yang betul-betul yang, yang yang yang yang hak yang ulama yang yang mursyid lah yang yang betul-betul waris Allah Nabi punya ah ha, pentas saya tolonglah saya nak saya dah betul-betul ber, bertekad nak nak pilih jalan menuju ridha Allah nak jadi wali Allah ha, tolonglah guide saya ha, hijrah betul-betul punya ha, itu kena ada kena ada guide tapi secara umum, banyak baca Quran, banyak ingat maut. Nabi dah kata hati itu akan berkarat seperti dia. Besi berkarat kena air. Cara nak bersihkan dia, Nabi kata banyak akan baca Quran dan ingat maut. Bila orang tu ingat maut saja, otomatik dia takkan bawa masyarakat. Maknanya ingat maut, ingat kesakitan ketika maut, ingat seksa kubur, ingat seksa pandang masyarakat, ingat seksa neraka. Otomatik dia takkan bawa masyarakat. Bila dia tak bawa masyarakat, hati dia bersih. Dan pada masa yang sama, dia akan Membuat amal-amalan untuk mempersiapkan diri. Untuk menghadapi semua benda itulah lah. maut, Mawad, Kubo, Masyarakat dan sebagainya. Lepas tu, Nabi sebut banyak ingat Mawad. Baca Al-Quran. Al-Quran ni special. Al-Quran ni ada Nur. Banyak kita baca, makin banyak kita baca. Makin Nur tu akan pindah masuk akhati kita. Ha. Soal khabar Khattab, Metro, Kutusan, Berita. Tapi ha. lagi satu. Facebook, News Feed. Habis semua dibaca Al-Quran, kan? Hmm. Ya. memang dunia ni Nasrani, Yahudi, Muslim, Islam buat supaya manusia ni sibuk dengan benda-benda lain. Dia boleh pegang handphone tu 4 jam, 5 jam, pagi sampai malam, pagi petang, sampai malam, duduk slide, duduk slide, duduk slide, duduk slide. Al-Quran tak pegang pun. But, betul? Dia buat WhatsApp, dia buat Telegram, dia buat Facebook, dia buat apa lagi? al hmm. Semua daripada jenak-bagi nak, nak menyeburkan orang Islam daripada daripada megang Quran, pegang tasbih tengah majib Bukhari pun duduk-duduk masing-masing duduk, lagi dia kena sedar lah benda dia kan 5 oh, minit lagi panjang ni Perumahan hidup dan hukum dia kena Ha, Perdemahan hidup dan hukum hakam Dalam surah ini Allah memerintahkan orang Quraisy supaya merupaka Yang merupakan anak cucu kepada Al-Nadr bin Kinanah Supaya beribadat dan mengisahkan Allah Kerana Allah telah memberi nekmat yang banyak kepada mereka Antaranya ialah Yang pertama Allah memusnahkan tentera pekajah Dan mengisi mereka daripada mencurubuh Mekah jadi Allah selamatkan Malaysia daripada Jepun dengan British, jadi kita kena syukurlah Kemusnahan ini juga disebabkan oleh kekufuran mereka kepada Allah dengan pertolongan Allah dan rahmannya orang-orang Quraisy benar-benar terhindar daripada bencana dan seluruhnya menikmati keamanan, keselamatan serta kemenangan ketenangan berada di sisi betul Malaysia ni antara negara yang teraman di dunia kecoh sikit-sikit je, negara lain habis mudah perang dan sebagainya Tunggu masa saja. Ha, biar kita syukur dulu. Cepat-cepat sikit supaya Allah kekalkan keamanan Malaysia ini. Yang kedua, nikmat rezeki yang lumayan dan pemberian lain yang dapat memenuhi hajat dan keperluan hidup mereka adalah kerana usaha perdagangan keyaman pada musim sejuk dan kesyam pada musim panas. Untuk mendapatkan berbagai jenis bahan keperluan dan dagangan seperti makanan dan pakaian. Kemakmuran ini juga disebabkan oleh keamanan yang wujud kerana mereka bebas daripada serangan orang-orang Arab yang menghormati mereka sebagai pengelola dan jiran Betullah. Malaysia pun aman kan, ini rezeki banyak kita, kita tak pergi-pergi tak cuba, pergi Somalia, pergi Bangladesh pergi Indonesia, setengah-setengah tempat tu tengok keadaan hidup diorang, barulah kita tahu Malaysia ni, Alhamdulillah Allah Ta'ala pelihara betul kita ni, ran Malaysia ni ha, kita kena syukur lah Nikmat aman daripada ketakutan Baik dalam kota Mekah Di mana Allah menjadikan Mekah sebagai negeri yang aman Dan dapat menarik perhatian masyarakat Sekeliling maupun di luar kota Mekah Itu semasa mereka mengadakan Aktiviti perdagangan yang dapat nikmat kewujudan Baitullah atau Kaabah yang merupakan rumah suci dan mulia tempat ibadah bagi masyarakat Arab dan ia adalah tonggak ketinggian martabat dan kemuliaan mereka lantaran Kaabah menyebabkan martabat mereka mengatasi umat Arab yang lain Allah mengizinkan mereka dengan nikmat ini supaya mereka bersyukur jadi kita kiaskanlah kepada negara kita ini, keadaan negara kita kita kena bersyukur kepada Allah Ta'ala. lah kesimpulan nikmat yang Allah kurniakan kepada mereka tidak dapat dihitung sekiranya mereka tidak mahu mengabdikan diri kepada Allah lantaran semua nikmat itu maka sekurang-kurangnya mereka hendaklah menyembah Allah berdasarkan nikmat yang cukup jelas iaitu menyediakan kemudahan berniaga sehingga mereka dapat mengadakan dua rangkaian perdagangan kurang-kurang dua nikmat itulah yang Allah sebutkan yang dia bagi pedagang tu kan jadi kita pun Sekurang banyak Allah ciptakan kita Allah bagi tu rezeki Allah bagi kita pun dah cukup dah Walaupun Allah tak bagi kita kekayaan Tak bagi kita apa yang kita nak pun Tapi Allah wujudkan kita saja Di dunia ni saja Dan jadikan kita orang Islam Umat Nabi Muhammad SAW Itu cukup lah nema yang paling besar sorry. Walaupun kita miskin macam mana pun Kalau Allah tak wujudkan kita Tak merasalah kita hidup Kalau Allah jadikan kita Agama lain Bercerita ha, Kita dah dapat Islam ni InsyaAllah kalau kita kekal Mati dalam kena Islam Surga selama-lamanya kamai lagi 5 juta lebih tu. Itu kalau mati dalam keadaan macam tu, neraka selama-lamanya tau. Macam mana kita boleh terpilih jadi orang Islam? Pernah buat, buat application? Ha, itu siapa bagi nikmat tu? Siapa yang siapa yang nak menjadi kan Islam? Allah juga. Cukuplah dengan nikmat tu kita kena bersyukur kepada Allah. Ibnu Abi Hatim menerangkan daripada Asma binti Yazid bin Al-Sakan, Ummu Salamah al-Ansariyah berkata, "Sama itu Rasulullah SAW berkata, 'Wa ilun lakum Quraysh', diilah fi Quraysh. Maksudnya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Celaka kamu wahai orang Quraysh'. Maksudnya kalau tak nak beribadat kepada Allah lah. Jirwaykan juga, uh, daripadanya juga, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Diilah fi Qurayshin, Ila fihim mershatash reh latashita ibasoy. Wa yahku ya maasharul Quraysh.'" Tuangkan budi Robahadal Ba'id Allahi atau kami menjua amanah minjau wahai orang Quraisy awas sembahlah Tuhan yang mengasih rumah ini yang telah memberi kamu penghidupan menghindari dari kelaparan dan memberikan kamu keamanan daripada ketakutan berdasarkan surah ini Imam Malik mermuskan bahawa masa terbahagi kepada dua iaitu musim sejuk dan panas dan tidak ada lagi masa yang lain musim sejuk setengah tahun dan begitu juga musim panas setengah tahun. Ini bagi negara-negara itulah. Kalau kita Malaysia alhamdulillah hujan dan panas sepanjang tahun kan. Kita ke tengah-tengah ke khatulistiwa. Boleh kita katakan tempat panas tu tempatlah, tempat hujan tu sejuklah. Para ulama juga merumuskan bahawa harus bagi seorang lelaki berurusan dalam dua musim di dua tempat. Di mana keadaan pada tempat tersebut adalah lebih nyaman dan menguntungkan dari tempat yang lain. Seperti berniaga pada musim panas di negeri yang macam-macam sejuk al Al-Bahri pada musim sejuk Dengan negara iklim panas Al-Qubali Harus juga pada musim panas Untuk menyelesaikan diri Dengan alat-alat penyejuk Dan di musim sejuk menggunakan alat-alat Manas untuk mengatasi kedinginan Penyesuaian dirilah terhadap Musim-musim kita Alhamdulillah kan? Negara kita panas dan lambat 9 tahun Kita tak ada panas sangat dan tak ada sejuk sangat Ya, tapi kalau kita mengelar kita travel safari ke negara-negara ni, kita apa nih bolehlah mengamalkan apa yang dikatakan di sini lah ya, sebabkan yang yang, yang ni banyakkan berkaitan dengan negara-negara yang ada musim ya, kita tak ada musim cukup eh alhamdulillah nih sambung pengenangan misal pasas insyaallah. Jadi apa yang baik terlebih dahulu salah, minta ampun Allah minta maaf kepada tuan muslimin muslimat mudah Allah bagi taufik dan bagi apa yang disampaikan. Tutup majlis dengan kafaratul majlis, subhanallahi wa bihamdih, rabbil azati lamma yasifu, wa salamun ala rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.